Ніч перед весіллям провели, як належить молодим, у різних кімнатах. Софія заснула під ранок. Не давали спокою думки, що, немов гірки на шальки терезів, падали обабіч якоїсь стрілки в мозку, відхиляючи її то праворуч, то ліворуч, то вбік так то протилежний «Навіщо це тобі?» «Невже ти його любиш?» Падала вагома чавунна куля сумніву І відхиляла стрілку до позначки «Не треба не робити цього» Йому ще довго вчитися, а потім долати довгий шлях, щоб стати кимось він не зможе забезпечити сім'ю матеріально Падали на ту саму шальку величенькі і важкі кульки Зате він милий, приємний мені, не завдає прикрущів Ці маленькі і легенькі кульки на протилежну шальку Ніяк не могли зрівноважити Терези я тепер непогано заробляю. Візьму поки що матеріальне забезпечення сім'ї на свої плечі. Моєї платні вистачить на трьох. А потім вивчиться, почне рости, матиме добру посаду, добру платню. Буде великим начальником, годуватиме мене, одягатиме. У нього є організаторські здібності. І голос командирський. Падала на шальку так, ще одна кулька, трохи важча за попередню. Але ж він розмовляє російською, і українською вчити не хоче. Нічого, мені час навчитися. Зате його батьки – порядні люди. Стосунки в сім'ї, здається, дуже добрі. От нам би так у їхньому віці. Щебе чуть, як молодята. Добра ознака. І якщо син бачить з боку батька добре ставлення до матері, це виховує в нього таке ж ставлення до майбутньої дружини. Ця куля зрушила Терези, і стрілка почала помаленьку хилитися в інший бік. Тут Софія згадала порожні, самотні вечори, тишу яких неспроможний був заповнити навіть телевізор випускний, і себе одну однісіньку за довгим столом. Глузливі, чи так їй, здавалося, погляди оточуючих, підозри законних дружин ще відіб'є благовірного. І важезна куля впала на шальку за. Не хочу більше бути одна. Не хочу більше бути одна, не хочу більше бути одна. Хочу сина. Стрілка прикипіла до сектора шкали. Так. Це сталося зовсім буденно. Заклопотана жінка, примостивши на краєчку захаращеного паперами столу їхні паспорти, поставила штамп, записала прізвища в журнал, тицнула пальцем, куди поставити підпис, буркнула «Вітаю!» І новостворена сім'я, ще зовсім не відчуваючи себе одним цілим, відійшла від столу. Жінка гукнула вслід «А обручки? Обручки ж не забудьте і поцілуйтеся!» поки Максим шукав у кишені обручки,